зділ 32 -й. Гості Будинок був так натоптаний гостями, що ніхто не міг уже почуватися в ньому комфортно. Трималися тільки тому, що нікому з гостей не було потреби спати, тільки обіди були ризиковними. Гості намагалися дотримуватися наших правил. Форкс і Лапуш, включно з околицями, були забороненою зоною, полювати дозволялося тільки поза межами штату. Едвард гостинний господар, позичав свою машину, кому заманеться, не змигнувши оком. Я в цій ситуації почувалася доволі неприємно і утішалася хіба думкою, що вони так і так би полювали де інде в світі. Джейкоб непокоївся навіть більше за мене. Вовкулаки створені природою для того, щоб рятувати людські життя, а тут, буквально за крок від кордонів зграї, тривали масові вбивства. Але за цих обставин, коли життя Ренесме опинилося під гострою загрозою… Він тримав язик за зубами і пропалював поглядом дірки в підлозі, щоб не дивитися на бурдалаків. Мене здивувало, з якою легкістю наші гості-вампіри прийняли Джейкоба. Погані перечуття Едварда не справдилися. Здавалося, вони просто не помічають присутності Джейкоба. Він був наче не зовсім живою істотою, проте й безперечно не їжею. До нього ставилися так, як часом люди, які не люблять тварин, поводяться з домашніми улюбленцями своїх друзів. Зараз Лі, Сет, Квіл та Ембрі перейшли у підпорядкування Сема, і Джейкоб би охоче приєднався до їхнього вартування, як би міг хоч мить витримати без Ренесме. А Ренесме цілком поглинули дивні Карлайлові приятелі. Півдюжини разів нам довелося повторити історію, яку ми розповіли клану Деналі. Спершу для Пітера і Шарлотти, яких Аліса з Джаспером відправили до нас, навіть нічого не пояснивши. Як і більшість людей, які знали Алісу, вони повірили на слові, незважаючи на брак пояснення. Аліса не сказала їм і слова про те, куди вони самі подалися з Джаспером, і навіть не натякнула, чи побачаться вони ще в майбутньому. Ні Пітерові, ні Шарлотті ще не доводилося бачити безсмертну дитину. Хоча вони знали правила, Їхня реакція не була такою відразливою, як спершу в Деналі. Вони з цікавістю вислухали мені пояснення. І цього виявилося досить. Вони готові були свідчити на нашу користь, так само, як і танена родина. Карлайл знайшов і прислав до нас своїх приятелів із Єгипту та Ірландії. Першим прибув ірландський клан. Шуван, в усіх сенсах велична жінка, чия дебеле тіло – просто заворожувала своїми плавними рухами. Була головою клану. Але і вона, і її суворий чоловік Ліум цілковито довіляли судженням наймолодшого члена клану. Маленька Мегі з її танцюючими рудими кучериками не справляла такого величного враження, як двоє старших із клану. Проте у неї був дар відрізняти правду від брехні. Отож ніхто й ніколи не ставив під сумнів її вердиктів. Мегі заявила, що Едвард каже правду, Отож, Шуван і Ліум повністю повірили наші розповіді. Навіть перш ніж Ренесме торкнулося їх. Амун та інші єгипетські вампіри – то була цілковито інша історія. Незважаючи на те, що двох наймолодших членів клану – Бенджаміна та Тію – переконали пояснення Ренесме, Амун відмовився торкатися її та звелів своєму клану залишити наш будинок. Бенджамін – неймовірно радісний вурдалак, на вигляд зовсім хлопчисько – який водночас здавався неймовірно самовпевненим і напрочуд безтурботним, переконав Амуна зостатися з погрозою, натякнувши йому на можливий розпад клану. Амун зостався, проте й далі не відріс відмовлявся торкатися ренесме та ще й не дозволяв цього робити своїй дружині Кебі. Стосунки в цьому клані були дуже дивними, незважаючи на те, що єгиптяни зовні були вельми схожими, чорнокосими з оливковою шкірою. Вони справляли враження кровних родичів. Амун був найстаршим у клані, очевидним лідером. Кебі ходила за ним як тінь, і я й слова від неї не почула. Тія, Бенджамінова дружина, теж була надиво-мовчазною. Та коли вона промовляла, в усьому, що вона скаже, відчувалася глибока думка і виваженість. І все ж здавалося, що їхній усесвіт крутиться навколо Бенджаміна, наче він був магнітом, який утримував баланс між іншими членами клану. «Я запримітила, як уважно дивився на цього маленького хлопчика Єлизар, і зробила висновок, що той має талант, який притягує решту клану». «Не все так просто», – пояснив мені Едвард, «коли ми вночі нарешті лишилися самі». «У Бенджаміна такий винятковий талант, що Амун боїться втратити його понад усе. Точно як ми хотіли приховати від Аро Ренесме». Він зітхнув. «Амун хотів приховати від Аро Бенджаміна». Амун створив Бенджаміна, наперед знаючи, що той матиме особливий дар. Що він уміє? Таке, чого Єлизару навіть ніколи не траплялося. І я про таке не чував. Таке, проти чого навіть твій щит не захистить. Він усміхнувся до мене своєю кривоватою усмішкою. Він реально може впливати на сили природи. На землю, вітер, воду й вогонь. Нічого ілюзорного. Цілком фізичний вплив на природу. Бенджамін і досі експериментує зі своїм даром. А Амун намагається відточити його дар, як зброю. Але ж ти сама бачила, Бенджамін вельми незалежний. Ним неможливо маніпулювати. Він тобі подобається. Зробила я висновок із його тону. У нього напрочуд загострене відчуття правди та кривди. Мені подобаються такі люди. Амун же був зовсім іншим. Отож вони з Кебі трималися осторонь. Хоча Бенджамін і Тія вже досить тісно заприятелювали із кланом Деналі, із ірландськими вампірами. Ми сподівалися, що повернення Карлайла зніме напругу в стосунках за муном. Емет і Роза присилали нам одиноких вурдалаків, кочівників, які симпатизували Карлайлу, якщо таких вдавалося знайти. Першим приїхав Гарет, високий м'язистий вурдалак із живими рубіновими очима і солом'яним волоссям, стягнутим задушкіряним ремінцем. З першого погляду на нього стало очевидним, що він авантюрист. Я була певна, який би виклик ми йому не кинули, він би охоче прийняв його, аби тільки випробувати самого себе. Він швидко зацікавився сестрами Деналі і почав розпитувати про їхній незвичайний спосіб життя. І я миттю подумала, либонь вегетаріанство стане для нього ще одним випробуванням, якому він, мабуть, незабаром себе піддасть просто для того, щоб перевірити, чи пройде він і цей тест. Приїхали також Мері та Ренделл. Вони вже були друзями, хоча й не кочували разом. Вони вислухали історію Ренесме і зосталися з нами за свідків, як і решта. Як і Деналі, вони зважували, як варто вчинити, якщо Волтурі не схочуть нас слухати. Всі троє кочівників, схоже, залюбки залишаться з нами. І що більше гостей приїжджало, то кислішим ставав Джейкоб. Він намагався триматися від вурдалаків подалі, коли це було можливо. А коли ж неможливо, буркотів до Ренесме, що декому варто було б скласти перелік гостей, якщо дехто хоче, аби він правильно вимовляв імена кровопивців. Карлайл та Есме повернулися за тиждень. За кілька днів потому, Еммет і Розалія. І коли вони нарешті приїхали додому, всім нам стало легше. Карлайл привіз із собою ще одного друга, хоча слово «друг» у цьому разі було не зовсім правильним. Алістер був англійським вампіром мізантропом, який вважався найближчим Карлайловим приятелем, хоча не міг витримати обміну візитами частіш ніж раз на століття. Алістер вважав за краще кочувати на самоті. Тож Карлайлові, щоб привести його, довелося нагадати йому про безліч послуг, які Карлайл зробив для нього. Алістер тримався осторонь від решти гостей. І, схоже, серед присутніх кланів у нього не було прихильників. Цей задумливий, темночубий вампір повірив Карлейлові на слові стосовно народження Ренесме, відмовившись, як і Амун, торкатися її. Едвард пояснив Карлейлові, Есме та мені, що Алістер боїться зоставатися з нами, бо не знає, чим усе закінчиться. Він інстинктивно не довіряв жодній владі і, відповідно, з підозрою ставився до Волтурі. А все, що відбувалося, тільки підкріплювало його підозри. «Звісно, тепер вони знатимуть, що я був тут». Почули ми, як він буркотів собі під ніс у себе на горищі. Саме там він здебільшого сидів і дувся на всіх. Зараз уже пізно приховувати це від Ару. А це означатиме, що мені найближче століття доведеться бігати і переховуватися. Всі, з ким перемовився Карлайл за останні 10 років, опиняться в їхньому чорному списку. Не можу повірити, що дозволив утягнути себе в цю кашу. Добре ж виставитися до своїх друзів. І якщо він не мав рацію, що всім тепер доведеться бігати і переховуватися від Волтурі, у нього шанси добре заховатися були набагато вищими, ніж у решти. Алістер був мисливцем, хоч може й не таким управним, як Деметрі. Просто Алістер інтуїтивно відчував неусвідомлену тягу до того, що шукав. І такої тяги йому буде цілком достатньо, аби точно знати, де варто переховатися, щоб опинитися подалі від Деметрі. А тоді приїхала пара неочікуваних гостей. Неочікуваних, бо ні Карлайл, ні Розалія так і не змогли зв'язатися з амазонським кланом. «Добрий день, Карлейле!» Привітала його вище з двох дуже високих і дикуватих жінок. Обидві вони справляли враження, наче їх навмисно розтягнули. Довгі руки й ноги, довгі пальці, довгі чорні коси, довгі обличчя з довгими носами. Вдягнені вони були у звірині шкури. Без рукавки та тісні штани, зашнуровані по боках шкіряними ремінцями. Але не тільки їхній ексцентричний одяг додавав їм дикості. Усе в них, від неспокійних червоних очей до наглих, різких рухів, сприяло такому враженню. Я ще ніколи не зустрічала таких диких вурдалаків. Але ж їх прислала Аліса. І саме це, м'яко кажучи, вже було несподівано. З якого дива Аліса опинилася в Південній Америці – «Тому що, гадала, більше ніхто не зможе зв'язатися з амазонськими вампірами?» «Зафрина та Сенна, а де ж Качірі?» – запитав Карлейл. «Я ще ніколи не бачив, щоб ваша трійця розлучалася». «Аліса сказала, що нам варто поїхати удвох», – відповіла Зафрина грубим грудним голосом, який пасував до її диконської зовнішності. «Неприємно було розлучатися. Проте Аліса запевнила, що ми вам дуже потрібні тут» а їй так само потрібна качірі деінде. Вона більше нічого не пояснила, тільки наголосила, що слід поквапитися. Зафрина не договорила, і в її тоні прозвучало запитання. Тоді я, напружившись і завмираючи, як і щоразу, хоч скільки б разів уже не довелося мені цього робити, принесла Ренесме. Незважаючи на свою люту зовнішність, вони цілком спокійно вислухали нашу історію, а тоді дозволили Ренесме самі усе підтвердити. Вони були в такому самому захваті від Ренесме, як і решта вампірів. Проте я не могла не хвилюватися, коли бачила, як вони різко та швидко крутяться навколо неї. Сенна ніколи не відходила від Зафрини, та здебільшого мовчала. Проте це було зовсім не схоже на Амуна Кебі. Кебі, здавалося, цілком корилася чоловікові. Сенна та Зафрина були ніби двома членами одного організму. І просто так сталося, що саме Зафрині дісталася роль Рота. Новини про Алісу чомусь заспокоїли всіх. Було очевидно, що вона дещо замислила і збиралася уникнути долі, яку для неї приготував Ару. Едвард неймовірно зрадів тому, що амазонський клан приєднався до нас. Адже Зафрина була напрочуд обдарованою, і дар її міг легко перетворитися на грізну зброю. Не те, щоб Едвард просив Зафрину битися на нашому боці у грядущій війні. Проте, якщо в не схочуть зупинитися, побачивши наших свідків, йому все-таки доведеться зупинитися з іншої причини. «Її міражі вельми переконливі», — пояснив мені Едвард, коли виявилося, що я, як завжди, нібіса не бачу з того, що бачать інші. Зафрину і здивував, і заінтригував мій імунітет. Вона з таким досі не стикалася, і тому нетерпляче крутилася, поки Едвард описував мені те, що я не могла бачити. Коли Едвард повів далі, погляд його був трохи розфокусованим. Вона може примусити більшість людей бачити те, що їй заманеться. Тільки це, і більш нічого. Наприклад, зараз мені здається, що я сам один у дощовому лісі. Картинка така чітка, що я цілком міг би повірити в її правдивість, якби не відчував, що й досі тримає тебе в обіймах. Вуста Зафрини склалися у своєрідну, жорстку посмішку. За секунду Едвардові очі знов сфокусувалися, і він відповів на її усміх. «Вражає», – зауважив він. Ренесме так захопилася нашою розмовою, що безстрашно потягнулася до Зафрини. «Можна і мені подивитися?» – запитала вона. «А що б ти хотіла побачити?» – поцікавилась Зафрина. «Те, що ви показали татові!» – Зафрина кивнула. І я занепокоєно угледіла, як Ренесме безтямно втупилася у порожничу. За секунду сліпуча усмішка знову осяяла її обличчя. «Хочу ще!» – зваліла вона. Відтоді Ренесме неможливо було відірвати від Зафрини та її чарівних картинок. Я хвилювалася, бо була певна, що Зафрина здатна навіювати й картинки далеко не такі чудові. Але через думки Ренесме я й сама бачила те, що їй навіювала Зафрина. І були ці візії такими самими чіткими, як і її власні спогади. Так я могла судити, чи годяться ці навіювання Ренесме. Хоча здалась я неохоче, проте не могла не визнати позитиву в тому, що Зафрина розважала Ренесме. Мені потрібні були вільні руки. Мені слід було так багато навчитися, і тілесно, і ментально. А часу залишалося так мало. Перша спроба застосувати свої здібності в бою провалилася. Едвард скрутив мене за дві секунди, але замість дозволити мені вивернутися з його рук, а на це я цілком була спроможна, він відстрибнув подалі від мене. І зразу я збагнула, що щось пішло не так. Він застиг, як кам'яний, утупившись у найдальший кут галявини, де ми тренувалися. «Вибач, Белло», – мовив він. «Усе гаразд», – кинула я. «Продовжимо?» «Я не можу». «Як це не можеш? Ми ж тільки почали». Він не відповів. «Слухай, я знаю, що в мене нічого не виходить, але ніколи не вийде, якщо ти мене не навчиш». Він мовчав. Я грайливо стрибнула до нього. Він навіть і не спробував захищатися. Отож ми обоє повалилися на землю. Він і не ворухнувся, коли я притиснулася вустами до його яремної вени. «Я перемогла!» – оголосила я. Він звузив очі, але нічого не відповів. «Едварде, що таке?» Чому ти не хочеш учити мене? Минула ціла хвилина, перш ніж він заговорив. Я не можу цього витримати. Емет і Розалія навчені не гірш за мене. Таня та Єлизар знають навіть більше за мене. Попроси когось іншого потренувати тебе. Це несправедливо. Ти добре навчаєш. Ти ж допомагав Джасперу. Ти бився і з ним, і зрештою. Чому ж ти не хочеш битися зі мною? Що я не так зробила? Він роздратовано зітхнув. Очі його були темними. Ні іскорки золота, яке б запалило чорноту. Сприймати тебе як мішень, аналізувати твої дії, міркувати про способи, як можна було б убити тебе... Він здригнувся. Все занадто реалістично. А у нас так мало часу, що тут уже не важить, хто твій учитель. Будь-хто може навчити тебе Азів. Я нахмурилася. Він торкнувся моєї нижньої губи, яка ображно надулася, і усміхнувся. Крім того, нема потреби. Волтурі зупиняться, їх змусять зрозуміти. А якщо ні, мені потрібне буде це знання. Пошукай собі іншого вчителя. Ми не востаннє балакали на цю тему, проте мені на міліметр не вдалося зрушити його в цьому рішенні. Емет охоче взявся допомогти мені, хоча на мій погляд його тренування більше нагадували помсту за програш, коли ми мірялися силами. Якби в мене й досі з'являлися синці... Я б розквітла від маківки до п'ят. Роза, Таня та Єлизар виявляли і терпіння, і підтримку. Їхні уроки нагадали мені інструктаж Джаспера минулого червня, хоча ті далекі спогади були розмитими і нечіткими. Декого з гостей моє навчання навіть розважало. Отож вони запропонували свою допомогу. Кочівник Гарет узяв на себе кілька уроків і виявився надиво вправним учителем. Він загалом так добре ладнав з усіма, що я була здивована, як це він і досі не знайшов для себе годящого клану. Одного разу я навіть спробувала битися з Зафриною, а Ренес спостерігала, сидячи в Джейкоба на руках. Я вивчила кілька трюків, проте більше не просила її про допомогу. Правду кажучи, хоча мені дуже подобалася Зафрина, і я була переконана, що вона в жодному разі не заподія мені зла. Ця дикунка вселяла в мене смертельний жах. Я чимало навчилася від своїх учителів, Проте відчуття, що всі мої знання вельми поверхові, досі не минулося. Я й гадки не мала, скільки секунд протримаюся проти Алика та Джейн. Просто молилася, що цього вистане, аби допомогти решті. Кожну вільну хвилину, яку я не присвячувала Ренесме або навчанню, я проводила у дворі разом із Катею, силкуючись навчитися відсувати від себе свій внутрішній щит, щоб захистити когось іншого. У цьому мене підтримував Едвард. Я знала, він сподівався, таким чином я зможу почуватися корисною, тримаючись подалі від лінії вогню. Але це було дуже важко. Не було за що вхопитися. Не було з чим, власне, працювати. Було тільки моє люте бажання принести користь, захистити Едварда, Ренесме та всіх, кого зможу, з моєї родини. Знову і знов силкувалась я примусити цей примарний щит відхилитися від мене. Але успіхи мої були спорадичними». Враженням було, що я намагаюся розтягнути невидиму гумову стрічку. Стрічку, яка сама собою могла з цілком конкретної, реальної, раптом стати ефемерною, як дим. Тільки Едвард згодився на роль піддослідного кролика. Він раз у раз отримував катені удари, поки я намагалася владнати хаос у власній голові. Інколи ми тренувалися кілька годин поспіль, і мені здавалося, що з мене мав би градом котитися під... Лише моє ідеальне тіло, бодай у цьому, не зраджувало мені. Виснаження було тільки ментальним. Мене просто вбивало, що Едвардові час доводилося страждати. Я без жодної користі обіймала його обома руками, а він усе одно раз у раз здригався від струму, яким била його Катя. Я щосили намагалася огорнути своїм щитом на собох. Іноді мені це навіть вдавалося. Проте майже одразу я втрачала над ним контроль. Це тренування було просто нестерпним, і я б надала перевагу допомозі Зафрини перед Катею. Тоді б Едвардові просто довелося переглянути безліч Зафринових міражів, поки я навчуся захищати його від ілюзій. Але Катя не полягла, що мені потрібна сильніша мотивація. Малося на увазі, як мені боляче спостерігати за Едвардовими стражданнями. Я вже почала сумніватися в тому, що дізналася про неї в нашу першу зустріч. Нібито вона не отримує садистського задоволення від застосування свого дару. Мені здавалося, що вона просто насолоджується нашою грою. «Гей!» hey. – весело мовив Едвард, намагаючись приховати найменші сліди страждання в голосі. Що завгодно, тільки б я не брала участі у військових тренуваннях. «Цього разу я заледве відчув укол. В тебе непогано виходить, Белло!» Я глибоко вдихнула, намагаючись згадати, як це мені вдалося. Посмикала гумову стрічку, силкуючись зберігати її пружність, коли пробую відсувати її геть від себе. «Ще раз, Катю!» – пробурчала я крізь ціплені зуби. Катя притиснула долоню до Едвардового плеча. Він зітхнув із полегшенням. «Цього разу я взагалі нічого не відчув». Вона звела брову. «Я трошки зменшила силу струму». «От і добре!» – гавкнула я. «Приготуйся!» – мовила вона, і у друге потяглася до Едварда. Цього разу він здригнувся. Приглушене сичання вихопилося з-поміж його зціплених зубів. «Вибач, вибач, вибач!» – запричитала я, кусаючи губу. «Ну чому в мене не виходить?» «Ти чудово вправляєшся, Белло», – сказав Едвард, міцно пригортаючи мене до себе. «Ти практикуєшся ледве кілька днів, і вже час від часу тобі вдається. Катю, скажи їй, що в неї чудово виходить». Катя піджала губи. «Ну, не знаю». У неї безперечно неймовірний потенціал, а ми тільки-но почали навчання. Але вона могла б показувати кращі результати. Їй просто бракує стимулу. Я витріщилася на неї, не вірячи власним вухам, і автоматично оголюючи зуби. Як вона може говорити щось про брак мотивації, коли б є струмом Едварда просто в мене на очах? Бубоніння прокотилося серед глядачів. А їхня кількість із початку нашого тренування постійно зростала. Спершу за нами спостерігали тільки Єлизар, Кармен і Таня. Згодом приєднався Гарет. Далі долучилися Бенджамін і Тія, Шуван і Мегі. А зараз навіть Алістер підглядав за нами з вікна на третьому поверсі. Глядачі погоджувалися з Едвардом. Вони вважали, що мені непогано вдається. «Катю!» – мовив Едвард застережливо, коли в її голові визрів якийсь новий план. Проте вона вже майнула геть. Вона помчала уздовж шламаної лінії берега до місця, де помалу прогулювалися Зафрина, Сенна та Ренесме. Ренесме тримала Зафрину за руку, і вони обмінювалися картинками. Джейкоб дибав на зерці, як тінь. «Несі!» – сказала Катя. Гості швидко підхопили це прізвисько, яке мене так дратувало. «Ти хочеш допомогти мамі?» «Ні», – проричала я. Едвард заспокійливо обійняв мене. Я струснула його руки, щойно Ренесме полетіла до мене через двір, а за нею побігли Катя, Зафрина та Сенна. «Ні і ще раз ні, Катю!» – прошипіла я. Ренесме потягнулася до мене, і я автоматично розкрила для неї обійми. Вона скрутилася калачиком у мене на руках, притискаючи голівку мені під пахву. «Але, мамо, я хочу допомогти!» – мовила вона твердо. Долонька її притулилася до моєї шиї, і вона послала мені образ нас двох. Нас у команді. «Ні», – заперечила я, швидко заткуючи. Катя зробила опевнений крок до мене, рука її потягнулася до нас. «Не підходь, Катю», – попередила я її. «А як же?», – вона рушила вперед. Усміхалася вона як ловець, який бачить здобич. Я перекинула Ренесме собі за спину, відступаючи в тому ж темпі, в якому Катя наступала. Тепер руки мої були вільними. І якщо Катя хоче зберегти на зап'ястках свої долоні, їй ліпше триматися подалі. Катя Либонь нічого не збагнула, адже сама вона й гадки не мала про почуття, яке поєднує матір і дитину. Вона не усвідомлювала, що зайшла не просто далеко, а задалеко. Я так розлютилася, що в мене перед очима попливли червоні плями, а на язику з'явився металевий присмак. Сила, яку я зазвичай намагалася стримувати, вільно потекла у мої м'язи. І я була певна, що коли Катя змусить мене, я легко причавлю її, перетворивши на камінь, твердий як алмаз. Люді змусила мене гостріше переживати свої власні відчуття. Зараз навіть пружність мого щита здавалася реальнішою. То вже була не гумова стрічка, а тоненька плівка, яка огортала мене з ніг до голови. Ярість роздрала моє тіло, але завдяки їй я краще відчувала свій дар, наче могла торкнутися його». Я розтягнула плівку, відсунувши її від себе, заховавши Ренесма під нею цілковито. «Про всяк випадок, якщо Каті все-таки вдасться заскочити мене з Нанецька. Катя зробила ще один умисний крок до мене, і скажений рик вихопився з мого горла та крізь ціплені зуби. «Обережно, Катю», – застеріг її Едвард. Катя ступила ще крок, а тоді припустилася помилки, яку зауважила навіть я, хоч якою недосвідченою я була. Вона зробила короткий стрибок назад і відвернулася, поглянувши на Едварда. Ренесме надійно сховалася в мене за спиною. і Я приготувалася до стрибка. «Ти чуєш, Ренесме?» – запитала Катя Едварда спокійним і надбалим голосом. Едвард метнувся, щоб стати поміж нами, заступаючи мені дорогу до Каті. «Ні, а нічогісенько», – відповів він. «А тепер дай Беллі трохи заспокоїтися Катю. Не варто її аж так дратувати». Я знаю, що на вигляд вона зрілий вампір, але насправді їй ледве кілька місяців. Едварде, у нас немає часу розводити сентименти. Нам доведеться підштовхнути її. У нас зосталося декілька тижнів, а в неї є потенціал, щоб... Відступися, бодай на хвильку, Катю. Катя насупилася, але до Едвардового застереження поставилася серйозніше, ніж до мого. Ренесме притулила долоньку мені до шиї. Вона нагадувала мені про Катин напад... Доводячи, що ніхто не збирався заподіяти кривду, що татко за всім наглядав. Але мене це не заспокоїло. У мене й досі перед очима була червона пелена. Проте зараз я краще себе контролювала і уже в душі визнавала, що в катених словах є раціональне зерно. Злість допомагала мені. Під тиском я навчуся швидше. Але це не означало, що ситуація мені подобалася. «Катю!» – проричала я, я поклала долоню Едвардові на потилицю. Я й досі відчувала, як міцний еластичний щит, мов кокон, огортає мене і Ренесме, я посунула його далі, ховаючи під ним і Едварда. В еластичній тканині не було ні дірочки, ні тонкого місця. Я важко дихала, тож у словах моїх було більше задиханості, ніж люті. Ще раз, мовила я до Каті, тільки цього разу, Едварда. Вона закотила очі, але метнулася вперед і притисла долоню Едвардові до плеча. «Нічого», – сказав Едвард. У голосі його я відчула посмішку. «А зараз?» – запитала Катя. «Нічого». «А зараз?» На цей раз у її голосі була відчутна напруга. «Нічогісенько». Катя скрипнула зубами і відступила. «А це ви бачите?» – глибоким грудним голосом дикунки промовила Зафрина пильно спостерігаючи за нами трьома. В її мові вчувався дивний акцент, і наголоси вона ставила в несподіваних місцях. «Я не бачу нічого незвичайного», – зауважив Едвард. «А ти, Ренесмо?» – запитала Зафрина. Ренесмо усміхнулася до Зафрини і похитала головою. Лють моя майже випарувалася, отож я зціпила зуби і почала важко дихати, намагаючись розтягнути еластичний щит. Здавалося, що довше я його тримаю, то важчим він стає». Він намагався повернутися на місце. Він уже почав угинатися. «Нікому не панікувати», – попередила Зафрина невеличку групу наших глядачів. «Хочу поглянути, наскільки сягає її сила». Вражене зітхання зірвалося з вуст одразу кількох глядачів. Єлизара, Карман, Тані, Гарета, Бенджаміна, Тії, Шуван, Майгі. Усіх, крім Сенни, яка, здавалося, була готова до будь-чого, на що здатна Зафрина. Очі в усіх затуманилися, обличчя були напруженими. «Піднімете руку, коли до вас повернеться зір», – зваліла Зафрина. «А тепер ти, Белло, спробуй огорнути щитом ще когось». Я гучно видихнула. Катя була до мене найближче, якщо не рахувати Ренесмей Едварда. Але ж і вона стояла щонайменше за 10 футів од мене. Я стиснула щелепи і відштовхнула від себе щит, силкуючись відсунути неподатливу плівку подалі. Дюйм по дюйму я пхала його до Каті, опираючись проти дії, яку викликало кожне моє зусилля. Працюючи, я бачила тільки напружене Катене обличчя і застогнала з полегшенням. Щойно її очі змигнули й сфокусувалися. Вона підняла руку. Неймовірно. Собі підніс промормотів Едвард. Це схоже на однобічне дзеркало. Я їх бачу, а вони мене ні. Я можу читати їхні думки а вони не здатні дотягнутися до мене. І я здатен читати думки Ренесме, хоча коли сам був із тамтого боку, то нічого не чув. Я певен, що зараз Катя цілком могла би вдарити мене струмом, бо ми під однією парасолькою. Але я й досі не чую твоїх думок. Як це так? Він і далі в собі підніс, але я не дослухалася до слів. Я скреготіла зубами, намагаючись дотягнути щит до Гарета, який стояв найближче до Каті. Він підняв руку. «Дуже добре», – заохотила мене Зафрина. «А тепер?» Але заговорила вона занадто рано. <звук> Я хапнула ротом повітря, бо мій щіт зірвався, як гумова стрічка, яку занадто розтягнули, і з виляском повернувся на місце. Ренесма, яка вперше відчула себе сліпою, а саме це зробила зрештою Зафрина, затремтіла в мене за спиною. Я виснажено штовхнула від себе щит, ховаючи під ним ренесме. Можна мені хвильку перепочити? задихано попрохала я. Відтоді, як я стала вурдалаком, і аж до сьогодні я ні разу не відчувала потреби відпочити. Я страшенно розхвилювалася через те, що водночас почуваюся такою вичавленою і сильною. Певна річ, мовила зафрина, а глядачі розслабилися. Вона повернула їм зір. Катю. Покликав Гарет, поки інші перемовлялися, та не несамохіть відступали, знервовані хвилинною втратою зору. Вампіри не звикли почуватися такими вразливими. Високий Гарет із солом'яного кольору чубом був, здається, єдиним необдарованим безсмертним, якого захопили мої тренування. Цікаво, в чому привабливість наших занять для цього авантюриста. Я б цього не робив, Гарете, застеріг його Едвард. Гарет наближався до Каті, незважаючи на застереження. В уста його були задумливо стиснені. «Подейкують? Ти можеш легко відкинути вампіра геть!» «Егеш!» – підтвердила вона. А тоді з хитрою посмішкою поманила його пальцем. «Цікаво!» – Гаррет знизав плечима. «Я ще такого не бачив. Мені здалося, що люди трошки перебільшують». «Може бути!» – згодилася Катя, зненацька посерйознішавши. «Може, це тільки спрацьовує з юними вампірами або слабкими? Я не певна. А ти на вигляд міцний. Лейбонь, ти зможеш витримати мій дар. Вона простягнула до нього руку до гори долоною. Це було очевидне припрошення. Вуста її трішки скривилися. І я тут таки впевнилася, що її серйозний тон то лише спроба заохотити Гарета. На такий виклик Гарет тільки усміхнувся. Дуже впевнено він указівним пальцем торкнувся її долоні. А тоді, голосно хапнувши ротом повітря, утратив рівновагу. Ноги його підкосилися, і він повалився на спину. Голова його гримнула об гранітну плиту і почувся гучний тріск. Це видовище заледве можна було витримати. Всі мої інстинкти збунтувалися проти картини такої безпорадності безсмертного. Це було категорично неправильно. «Я тебе попереджав», – зронив Едвард. Кілька секунд Гаретові повіки тремтіли, а тоді його очі широко розчахнулися. Він витріщився вгору, усміхнену Катю, і збентежена усмішка освітила його обличчя. «Ого!» – вигукнув він. «Тобі сподобалося?» – скептично поцікавилася вона. «Я ж не божевільний!» – зареготав він, похитавши головою і помало зводячись на ноги. «Але це було щось!» «Багато хто так каже!» – Едвард закотив очі. Тут із двору поблизу будинку долинув приглушений шум. Я вчула Карлайлів голос, який вирізнявся у мішанині здивованих голосів. «Це вас Аліса прислала?» Запитав він когось невпевненим, трошки засмученим тоном. І ще один неочікуваний гість? Едвард метнувся у темний ліс, а за ним і більшість наших глядачів. Я рушила за ними трохи повільніше, а Ренес досі сиділа в мене за спиною. Дам Карлайлові хвильку на підготовку. Нехай трохи розігріє гостей. Підготує до того, що на них очікує. «Обережно прямуючи до будинку, я перетягнула Ренесме собі на руки, і саме збиралася увійти крізь кухонні двері, дослухаючись до того, чого не могли бачити мої очі». «Ніхто нас не присилав». Глибокий і тихий мов шепіт, голос відповів на Карлелове запитання. «Я миттю пригадала старичі голоси Аротагая Гая, і застигла, перетнувши поріг кухні. Я знала, що вітальня переповнена народом, майже всі побігли поглянути на нових гостей». Але звідти не долинало жодного шуму. Легке дихання. І все. Коли Карлайл заговорив, голос його був сторожким. «То яким побитим ви тут? Шутками земля повниться? Відповів інший голос. «Такий самий шелесткий, як і перший!» «Долинули плітки, що в Алтурі ополчилися проти вас. Подейкували також, що ви збиралися протистояти їм не самі. І, схоже, плітки не збрехали. Тут у вас нічогеньке зібрання». Ми не маємо наміру кидати виклик Волтурі. Напружено відповів Карлайло. Просто сталося непорозуміння, і все. Вельми серйозне непорозуміння, сумнівно. Але ми сподіваємося все з'ясувати. Перед собою ви бачите свідків. Нам просто треба, щоб Волтурі нас вислухали. Ми не... Нам байдуже, що там вони собі гадають. Ви бутім то вчинили не так. Перебив його перший голос. І нам байдуже, чи ви справді порушили закон? «І байдуже, наскільки кричу, що його порушили?» – докинув другий голос. «Ми півтори тисячі років чекали, коли хтось кине виклик італійським негідникам. Мовив перший. «Якщо є, бодай, найменший шанс, що вони не встоять, ми хотіли б на це подивитися. А може й допомогти їх здолати?» – додав другий. Вони говорили гладко й узгоджено, і голоси їхні були настільки схожими, що менш чутливі вуха могли обманутися, вважаючи, що це одна людина. «Якщо ви гадаєте, що маєте надію на успіх. Бело!» – покликав мене Едвард твердим голосом. «Будь ласка, принеси Ренесме. Мабуть, слід випробувати заяви наших румунських друзів». «Мені було трохи легше від певності, що якби Ренесме засмутило румунів, принаймні половина вурдалаків у кімнаті допомогла б нам захистити її. Мені не подобалися їхні голоси». Не подобалися похмурі погрози в словах. Коли я увійшла в кімнату, то збагнула, що моя оцінка збігається з оцінкою більшості. Переважна більшість нерухомих вампірів пропалювала новоприбулих лютими поглядами, а кілька з них Кармен, Таня, Зафрина, Сенна, непомітно займали оборонні позиції, заступаючи їм дорогу до Ренесме. Обидва гурдалаки, що стояли біля дверей, були худими й невисокими. Один темночубий а другий мав таке світле волосся, що здавався попелястим. Шкіра в них була така сама матова, наче присипана пудрою, як і у Волтурі. Хоча, на мій погляд, це було не так очевидно. Щодо цього я не могла бути цілковито певна, адже бачила Волтурі тільки своїми людськими очима. Отож, виразного порівняння не виходило. Колючі примружені очі новоприбулих палали бордовою барвою, незатягнутою молочною плівкою. Вбрані румуни були у дуже простий чорний одяг, який можна було прийняти за сучасний. Проте був у ньому натяк на старовинну моду. Коли я з'явилася в полі зору, чорно-чобий вишкірився. Ну-ну, Карлайле, то ви справді поводилися нечемно, еге ж? Вона не так, ви її вважаєте, Стефане. Та нам хоч так, хоч сяк байдуже. Втрутився Білявець. Ми вже згадували про це. Тоді можете спостерігати, Владимире. Але в наші плани жодним чином не входить кидати виклик волтурі, І ми вже згадували про це. Тоді ми просто схрестимо пальці на удачу. Почав Стефан. І сподіватимемося, що нам таки поталанить. Закінчив Владимир. Зрештою, ми зібрали 17 свідків З ірландського клану до нас долучилися Шуван, Льюм та Мегі. З єгипетського клану – Амун, Кебі, Бенджамін і Тія. З Амазонського – Зафрина та Сенна. З Румунського Владимир та Стефан, а з кочівників Шарлотта і Пітер, Гарет, Алістер, Мері та Рендал на додачу до власної родини, яка нараховувала 1. Таня, Катя, Єлизар і Кармен наполягли, щоб їх зарахували до нашої родини. Отож, окрім Волтурі, наша компанія була, либонь, найчисельнішим зібранням зрілих вампірів у в історії безсмертних. У нас усіх потроху всілялася надія, навіть у мене. Ренесме завоювала прихильність стількох людей за такий короткий час. Волтурі доведеться приділити нам, бодай секундочку уваги. Дві корумунських вампірів, єдині, хто вижив із величезної імперії, поваленої 15 століть тому, одним махом вловили ситуацію. Вони не наважувалися торкнутися Ренесме, але й не виявляли відразу до неї. Їх загадковим чином захопила наша спілка з вовкулаками. Вони спостерігали, як я тренувалася з Зафриною та Катею скоряти власний щит, Як Едвард відповідав на невимовлені запитання. Як Бенджамін стріляв фонтанчиками води з ріки, або надимав вітер за тихої погоди самим зусиллям волі. І їхні очі блищали лютою надією, що в Уолтурі нарешті зустрінуться з гідними супротивниками. Ми сподівалися на різний вислід подій, але всі сподівалися.